Ось ось, і поверталася поночі Онися додому, навідувалася до родичів у сусіднє село. Вже свою хату видно, а біля воріт угледіла коня вороного, і серцю так терко стало від радісного болю. Вирвала з грудей голос, наче любистку духмяного вирвала і аж до воріт докинула. Семене, коханий, чекаєш мене. Бо як було не впізнати коня, бо як було не впізнати на коні її судженого Семена Кавалериста, який отак що вечора навідувався, якого й сьогодні чекала. А я забарилася, Семене, любисток голосу свого дівочого знову кинула в ніч. Кінь переступав ногами, вухами пряв, а її судженому Семенові будьонівцю відняло мову. «Ти гніваєшся? Ти заснув, Семене?» «Мабуть, заснув із отоми, це ж скільки клопотів йому в сільраді та поза сільрадою, бо погойдувався, як очеретина погойдується у воді, і плечі його опали. Ось я тебе розбуджу, Семене, сході з коня, Семене, підемо до хати, вмиєшся краничною водою, повечеряєш, білу постіль тобі постелю». Чому же ти з коня не сходиш, Семене? Хто твого коня, Семене, припнув до воріт? Хто тебе до коня гудзами прив'язав, Семене? Горенько, та що ж це таке, біда яка? Горенько, де ж твоя голова, Семене? Де ж ти голову загубив? І дерев'яніючи тілом, і чуючи, як волосся заворушилося на потилиці, як очі гострим болем рвуться з очниць, зойкнула в ніч спершу тоненьким лементом, а далі не людським, а вовчим протяжним скриком. І той звірячий скрик онисів впав у хащі лісові на княжій горі. Ліс відповів луною, а вороний кінь огойднув гривастою шиєю, наче вершника свого намагаючись скинути чи силувався з розпачу дістати загнузданого мордою своєю до серпа молодого місяця в небі. Крикнули лебеді на воді, зержали кониченьки на стані, били чолом за двором, придавали рученьки за столом, відв'язала неживими руками вороного від дворіт, вела дорогою поміж осінніх смутних верб а зуби відзвонювали зернами слів, наче на морозі. Семене рідний, чи думала я, чи гадала, що отак нині вертатимешся від мене? Це ж тії виріженьки, що ти в них землю відняв. А виріженькам теж голів не зносити, теж не набутися на світі білому. Шароділо опале листя, а лісова гущавінь княжої гори Мовчала грізно, мов би до пори до часу тамувала невимовний біл у грудях. Де ж твоя кохана голівонька, Семене? А ми ж побратися мали за тиждень цієї осені. Таке в нас весілля, такі в нас пісні. Таки знайду твою голівоньку, з голівонькою весілля справлю. Ой, той журливий похід через княжу гору судився, мабуть, тільки Ониссі з твого села. Більше нікому не судився. І як тільки вона здолала тоді морок ночі на княжій горі. З тих пір, де тільки не шукала, де тільки не видивляла голівоньку свого судженого в полях і в байраках, у шелюгах холодні пра, у лугах весняних, у зимових заметах, у лісових хащах на княжій горі. Отак От все життя шукала і ще збирається сто літ прожити, аби знайти, аби весілля справити з коханою голівонькою, А коли вонися весілля справить із коханою голівонькою свого судженого, тоді приставлятися можна. Ось тільки очі плачуть, сльозяться весь час. А якби очі не плакали, якби не сльозилися, то вже б знайшла. Десь та голівенька чекає Не дочекається на стару дівчину Онисю Якогось літнього дня Вітерець із княжої гори Долинає до хати Пестить твої щоки